meravigliose, ottima, Ieri sera sono salito in valle per Bussoleno per la fiaccolata alle otto e mezza e c'erano qualche centinaio di manifestanti, di fiaccolanti. E poi, rapido. Sono partiti gli interventi dall'APE, dall dal furgone, Nicoletta, Alberto, hanno fatto un po' il, il sunto della giornata e cominciato a spiegare eh, di, fro di fronte a quale tipo di operazione ci si trovava e poi è partita la fiaccolata e ci siamo resi conto che erano migliaia di persone. <ride> Una, cosa, una risposta a 12 ore dalla mattinata di arresti in tutta Italia alle 8 e mezza di sera col freddo, la brina, <ride> <ride> di giorno feriale, poi i giornali stamattina la questura dava 2000, Repubblica dava 1000, la questura dava 2000 e l'organizzazione della manifestazione, i comitati di valle davano 8.000. in ogni caso al di là del solito balletto di cifre si è trattato di una fiaccolata di migliaia di persone di svariate migliaia di persone che ha attraversato il paese di Bussoleno illuminato i negozi alcuni aperti, altri chiusi ma con le luci accese la fiaccolata è partita simbolicamente davanti al al parrucchiere davanti al negozio di Mario e ha percorso tutto il paese attraversando il ponte ritornando poi da dove era partita mm, francamente la valle ha stupito ancora una volta ecco. quindi insomma il, il morale della, della valle non è stato toccato nonostante le, le decine di arresti in, in Piemonte e in tutta Italia no, anzi direi che Si sono rinsaldati, ma non, forse non c'era neanche bisogno, eh, eh, i vincoli di unione, di lotta popolare fra le diverse anime del, della valle, del movimento, ieri sera è stata veramente una cosa che ha superato qualsiasi aspettativa e credo che sia... Poi il miglior segnale per rispondere anche all'operazione della Procura di Torino, in definitiva poi eh, proseguire, anzi ampliare la lotta contro Torino-Lione è il modo migliore per, diciamo così, disinnescare, per liberare i compagni. Ecco una Senti... manifestazione che ha espresso massima solidarietà a tutti che ha spiegato anche eh, carte alla mano quanto grossolana sia l'operazione di Cesello fatta dalla procura di Torino ma soprattutto ecco, migliaia di, di, di, di persone migliaia di manifestanti migliaia di valligiani la lotta contro la Tav e quindi anche per dimostrare il proprio calore la propria solidarietà ai compagni arrestati Senti, le prospettive per la giornata di, di domani quali sono? Domani ci saranno tante iniziative in giro per l'Italia però ovviamente la, la chiamata di, di Torino in qualche modo assume un, un carattere nazionale e come sarà organizzata la giornata? Quali sono le, le prospettive? Insomma, che, che aria tirerà domani mattina, La stessa di domani, la stessa di, di ieri a Bussoleno quindi... Ma le, le aspettative ci sono, eh, penso che intanto stasera ci sarà un presidio di solidarietà, alle vallette, eh, mi sembra che insomma in tutta Italia ci siano state nelle giornate di ieri, ma probabilmente ci saranno anche oggi e domani iniziative, presidi, manifestazioni, eh, la moltiplicazione su tutto il territorio nazionale di quello che succede in valle. La giornata di sabato inizialmente era prevista un corteo un formativo con alcune caratteristiche, ovviamente eh, si, si trasforma non tanto in un corteo nazionale, perché poi mh, ci sarà eh, oggi... Penso che alla fine della giornata di oggi ci sarà una decisione su un'iniziativa nazionale, diciamo nel mese di febbraio, insomma. Al di là di quello credo che la manifestazione di sabato auspichiamo, che ripercorra quella che è stata così, le, le, le sensazioni che si sono provate ieri sera a Bussoleno va benissimo, senti Paolo un'ultima cosa ti volevamo domandare, noi eh, qui abbiamo ovviamente sotto mano soltanto la, la stampa nazionale che insomma ha scritto quello che ha scritto l'avete la letto anche voi toni, toni molto pesanti in particolar modo dal, dal quotidiano La Repubblica che forse dei quotidiani nazionali è quello che eh, ci va giù uh, più duro, per uh, quanto riguarda il, uh, il piano locale c'è altrettanta uh, forte pressione oppure le cose cambiano leggermente ma la stampa di Torino se, se, se andate a vedere sul, sul sito della stampa c'è un'informazione ma soprattutto c'è un commento di grosso mi sembra, che è interessante da leggere in quanto diciamo così, chiede conto alla Procura di Torino del fatto che eh, malgrado il Procuratore Caselli nelle carte abbia scritto, abbia detto che sono stati rinvenuti elementi che riportano a un'ipotesi organizzativa e non siano stati dati reati associativi, per cui interessante ecco se andate sul, sul sito della stampa trovate questo interessante commento mm, è ovvio che i giornali il loro la loro lavoro. Pubblica, fanno il loro lavoro <ride> è, il loro lavoro sporco è, insomma, viviamo in un paese in cui metà del paese pensa che Rudy fosse la nipote di Mubarak per cui l'informazione è quella alcune punte di questa informazione ecco con il nuovo governo si sono affinate e migliorate insomma per cui mh, i commenti che ci sono oggi sia sui giornali di Torino ma anche sui giornali nazionali sono facilmente prevedibili. Sono in linea. Eh, sono in linea, l'interessante, anzi direi l'entusiasmante è stata la risposta di ieri. Assolutamente.